دې ساتې یانه لکه مل ارده مهره چې ستا سودا پاريز مکه قابلیت داستوبني ګرځوللا زمکه په پیدا اوځه په دا کړه کېره نرمه فالک بو کې ګرځیدینې شو همادي به پینې شو کوله هغه سختولې کټوله د ګټه په شکروي به او په کار کاروندنه سنگاپور په دا سشکلې پیدا کړې د خوا ها حیران بش نو دا ګټه په شانټوله سخته بڼه وشي کې په شانټوله نرمه لا شګېم پیدا کړې د او کتیم پیدا کردی د پا طول از مکی اداسی نا دا جو راک کرنی وی تابل ادا سوگنی دا واجعال لکم فی آسو بولا ستاسو دا پاری پایی که لاری مقرور کردی لار لکم تحت دون چی لاری حاصل آئی پایی راہنمائی مو میں داگینا لاری دی پا گرونو کی پا درو کی زنگلو کی گرزی واللذی اخذی غلوی حستی من السما ما السماع اماعا چنازلی دا برا طرف نو بو دهقدر په یو خاص اندازه کله نه وي احساس کې په یو ځای را پریوتې آبادی بيټولې ورزولې او کوميني بیر شپ نام نه بیرم صدا کارنه نه دا چې په اختیار کې کړلونه نه چانته پوسټ خوله په خپل د یو اندازې کې کوم مسلسل باران ولاتل جهان بغرک نه او کوم مسلسل خشکی او دیو مغرب کې یو نه دیکن دا چا عقل چلی گئی اون د چا فلسفہ اون دا چا سینس ہوئی وجعل لکم واللزین از زل من السماع ماء خدا ای غزات تی چھو رئی دا باران او بو بارا بے ہیں آنسی چھو بچر تری ما بڑا سفیجی او بیرا کزو نظام دا چاہ دی بی خدر پیو خاصا اندازا فان شر نابی ہی بلدت ام میتا راجم دیکو پی اچو مرکلی زمکه پیراتو رول ټکی زانو نشي کزا لیکه تو, تو خرجو دا یو طرف ته دفنه نه مته بل طرف اختصاص د پاره اې برته کزا لیکه تو خرجو د قشان په تاسو د زمکه نه به دواره پیدا کی هر کله تو خون زمکه کې خورشي نشه کړی چې دا وکړي چې د خبرې په ځنګل بارانو شي خپل نه ګولې لانا هده مرود الاسه ده ده ما شده گره او ده غی طرفونه ده ده بلونه او ده پس پرلکی او ده لغو تخم ری خانه و تخم ملنگه و اسپغوله ده بوٹی او اسپیلینی کذا لکا تخرجون ده ده چاہرنم پتیشتا نی چاہ تخم کئلی نا سوک ساتی کذا لکا تخرجون دقشان بطاس مروزید از مکینا والله خدایغ زیات خله خله وا د کولله چر قمه جوړه سی پیدا کوي زنناورتهګورړې د هرې جوړه ده ب جوړه وي خوخوا به خلکو قدرو کېي اوسپاررس کېي نه او خه د پغمو کې په جوواو کې فوربه شو کې مژاله نه کوم بیا بلتهخته دی خو د پیدا کې دو د پااره د جن د سپاب او د سولو دپاره وَجَعَنَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَنَنْعَامِ ناسو دا پار خده پیدا کردی د و ساروی کشتی دا لازم سنعت تا اشاره شو ساروی قدرتی ساروی دا نصور لی دا پار در لدو د سزون پیدا کردی کشتی او, آو. دامان ساروی ساروی خو خود دا نسان دا آسنا بار دا خدا کشتی چی جوڑی و دا طاقت چا چولی دا دا دا بلکه اشتغاله اسباب چې allergy او تختره داسې دا پیدا کی دا خوده پیدا کوي هغه لاره موټر اداره کول د سرو سیزما دوس په نه جوړي دوس په نه چا پیدا کیږي غاټې نه جوړي دټا چا پیدا کیږي خوده پیدا کیږي دا نقشه د مخکې داسو کچې دا پیدا کیږي نو حقیقت کې د هر څه جوړون دي خوره نو خدای غزاد تجعل لكم من الفل تاسو له کشته جوړي تدلي ولا نه او ساروی ما ترکه مو قسم چې تاسو په سوړ نه کړئ لته برابر وسيږي د دې پشاغان اوا اتيانی اتيانی روحاني سنداني واياني اوار پناست او کیشته سموندانه استه د فاراجو کلی چې برابر پناستيه سم متشکرو نه او چکینه پی دا خده نعمت زان تر آیاد که چې خدای دا دستا احسان او کارن دی عرفس چې خدای پاک انسان لور کی دی بوی دا دا خده دی دا مسلمان او دا کافر دا وقت فرق معلومی گی مسلمان دا دی سجن لی خالق تا نظر و چې چه خدای دا دستا دی او دا فکر که چې دا نیزام سنگر لرگی کم زیو غصپن کم زیو دا د ټوټه نو اوس پونه غوړې زموږ ترڅو توا غټه مونږه له ما اله تاسو نو د اوس پونه غا غټ اوس پونه دغه ټیریږي خاصه غټ د سازمان د چا اوس پونه په غټو کې چا جوړه غوي په جوړه به اوس کې دا اثر چې د موم په شان نرمي یا به کې دا اثر په کې چې دا نه خورېږي دوی تاسو کافر مدینه پیدا نه خودي تاسو سوچ نه کی چې دا چا جوړ کړو دا کافر او دا مسلمان دا سه فرطه لکسنه چه او بانگلی تا ورخی مسلمان دی بانگلی تا گوری اغاق کلی جوڑی او دا انتوی چه سمرا دا بانگلی اغاق دا حسنی جمالی پنظر کرا زینو دا غیر مالک ته نظر سیا مالک تا دیل چت سره دی قادل دی مالدار دی زکیه دا دم اولی او بانگلی جوڑا کلی او کافر پکی گوری چه کما خخطا باغباس دا سيزنه مالک ته نظر ناقص دکشان کا فرانسی دی لاره موټر او جزور کیږي داس پمټ چې فيدي دا د حضرت فټی را پاو چې ځان له چا تذکر کړم نو یې سم کوو یی په دې سيزونه چې اغل تکي مخصوص یاده جنگ اوس کيم تکار وایښه نو غلو مثال دی خپل غرس پکې جوړی اغل وی خالق دا نظر نه چې دا نظام ماچار داس پمه راچو ده نره نزدیکی گی زیاده و ناقاکی گی پا هوا که برنده دو چاپی را تاوی گی ده چاپ ده حرکت که دو کرو رو کم درشلا که میل مدار که گرز نظر میل را اخکتا ده نظر میل آقا پا یو خاص تناسب شیر وی اختاغهی که نفرق رازی نزده حتی رازی نکن نوائی عباده ده استورد ی اوس کومه رایوان هوا نشته اې سه په فلن شي وازولې د دې ځای نه ځان سره هوا خېدې او هوا خلې کولې دا سکرها ویلره کومه اوس په ذات مریق ځاندار سیس په کې نشته و بلیشته بوتینیشته په دا از مکه دلته دی ووب په دا کری وی او دا دا از مکه پښانه ده د نو وشت نه اونسته نه غنه نه پکې لرمسته نه ماشه شنه ماشته ودا د چا کار دې سم متشکره نه ما ترحم علیکم وری چې فدی سوارش نو راا یا ته زامت احسان در حق الیست وی دم له چې کوم وخت فدی سوارش اول به خدای ته فکر وکې وتقول به دوه یعنی دا یا نه کار د مسلمان شان ده چې ستاره په خدای دا, دا, دا تیارې کړې د نو تبزر دوه سبحان الذی سخرنا ھذا پاکه غذات چې دیمه د په رتاوی کړې د مسخر کړې زمون په قابو کې راوستې وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ مُنُّو خَابُ كَوُنْ كِدَ دِي سِزُنُ دا سارو تا چو گوری پا سندہ سندہ دا, دا شلو سرون زیاد طاقت لری آتی رو غرزه پا پوزه والا کی سورلی پکے بارون پی دا اوخ دا دو سو سرو طاقت لری آخ دا زمان تابع کرد نکا پا طاقت چی دا انسان من کم دیوت دوخ نم کم دی دا چا تابع کرد. یا در او خان و یا قطار باید سلو خان باید یا ماشون با سیروان باید وی غواغانی و سنگانی او را در غوبروانی گوار و یا سرین را بازیروانی وی بی پا لرگی در چه تابید کلید؟ دی که در در خوگ نظام چه جوڑ کلید؟ در شنی گایانا درست مزیدار پیج وڑید نیچر تا مشینش تا چی در دوگانو نسوک پیج متمنه سبحان پاک تعالی هستی الذي سخر لنا هذا الچدا سجن له تابع کړیږي هم نا تمنا له مکرین دا موږ پښتلو واسه کاغو شو دا چې स्टेज می جوړ کړی د په بو دا نظام لا چاره چې دا بو تر اوسه به دا سپه دا کړی د له ریګی داس و ان الى ربنا الا منکلبون یعنی ته دا مه ماته وحکې وګورې خپل مرګ واقعیت نه یاره ارسن جنې مه ماته خوده یاد کړو ته په شکر اداکه هغه به یاد شي ته خو بز قسم دې روزانه دې سړې دا تصور کوي هیڅ دې منت چې سړې د آخرت تصور کوي او د مرګ ودا یقینا کومږي واه کوم واه کو کو, کو نه تو راضی نه چې دې دا تصور کوي د دې زړه کې په تکبر ناراضی دې دنیا په هو به دې نه نو بځان جګړه کوي وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ مُنْغَ دَغِلْوِي خُدَيْتَ بَوَا فَسُّ وَجَا خُدَيْءٍ إنسان دمعنا شكرانه سي فزيزة دي شد خده دا نعمت شكرانه داكي مضي خده لزامن عربو بيانكي وَجَالُوا لَهُ مِنْ عِبَادِي جُزْعَاتِ دي كافعان خده پاكلا دخده پا مخلوق جُزت ثابت كرده وید خده مخلوق ده لأولاد کونه ده اولاد ده انسان جزي لده پیدا کیه نو که زمان اولاد ده نو زمان جوز بوئی نو کل جوز تا محتاجی نو خده خده احتیاج نا ان الانسان لکفور مبیق بشک انسان سرگند ده نا شکر ده مخی اخرار که چه دا خده که دا خده که دا خده که آن بیده خده تاسه محتاج گره ذکر ده اولاد خاند محتاجی نمع محتاجة كبير نتدير ناشد ها بلا ركوة صلى الله عليه يا صلى ها هذا ما سبيب الحمد لله رب العالمين اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علم وعلى أصحابه الأجمائين اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاسو تیادی انو دتیر سبق پا آخر کے دا ذکر و چیدوی خدی پاک لجز مقرر ریئے اولاد خدی لے اولاد دوی اولاد جز بینو تابیر تی خدی پا جز سرا کر ریئے او جز سرا تابیر کی دیتے شرمدہ چی حر کل جز تا مختاجی تاسو پاک لعقیدہ کی خدی مختاج پراس کر دغه راه یو څه وافت وی کومه رات خړلې نو هغه لو غوی د امالیکې د خړې لویان وی دغه راهي جواب عجیبا خدای له لویان وای او ځان لازمونه وای مخلوق چې تاسو په انګر کې کنزور وې یو سړی ته چې د نور خبره شي د نور دیشې نه طبیعت اندې دوش او هغه تطوش او نتخلق <تصفيق> وزان للوريان نفخايا ما للوريان فاقره ها جيبان ساعتم بي خده پاقره ام اتخذا مما يخلق بنار واصفاكم بالبنی آیا نولد خده پاقزان لاغ فمخلوقاتو کی لوريان او تاسو اپا حکری اپا زامنو تاسو لزامن برکی او زان لی لوريان فاقره اغلو یعنی ویزا بشرا حضهم پاوخ کی چیدوی کی زیری ورکلیشی اوکستا بما پاوخ اولاد ضربا للرحمن نصلا چیدوی با وید وی اقرید پارا دمیسال پشکل پا یعنی دویوی چید اگد اقریدو یعنی دانا لیکی مداقسم اولاد بانی چیدوی تو زیری ورکلیشی مبارک شلو دیشوی دا مذل وجهه مسودا اوږر مخبر مخبدتور او هو کلیم دی د دکی د خبدار تختلا خو چې د لوزيري نو تک تور شي د خبدار او دا هم نړۍ هغه ولات چې دی فړل وي نو څنګه که سم اولاد چې زیر ور کړی شي د تنو دی خپش هر خپل لري نړۍ صحبتګان زګا خدا زیرتیا شي تختل زام دې خلونه نشي نو غیر کمه فطنه او بیلویان مړی کونه ډیر به موږ حل لرین شي پیدا کونه لویان راکمه نه پیدا ډیر به خچ زم ما لری شي دا وبن تو د کې نو دا یو فرضی نوائے و اذا ابشر هذاهم اخ کی زیرر آو کی شیو کستگیہ بمادرہ رحمانہ مسالہ انہ اولاد چوی بیان خدای پاک دغه د اولاد په مثال کې نو چر دغه که سم اولاد زیر بیت ور کلیشی والواجو مسدد وهو کظیم حضر زی محدد د ڈاکٹر خپل فرش وهو د خدای وَمَن يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَةِ ها اغا مخلوق شلوئيكي پا کالوكي يعني دا غزي دا جناكولوه دل هو تکالوكي وَمَن يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَةِ اغا اولا اغا مخلوق شلوئيكي پا کالوكي اميشكاليهون دي وهو في الخسام غير مبين اغا تجدرك رتا قطوالني كمزور مخلوقته تداسو با مباسا کی تا خد با بیان نلری اه مخلوق ده لعولاد که اینجینا کولوی دلخو تکالوکی کم او قویت بیانین کمزور ده ما کمزور مخلوق تا سول خد تاک لعولاد ده دا دا خوز بابا ملا خوز خوز تربیت تکالوکی که کالیسو که هون دی خذیو هون دی او مانا شاو فی مخلوق سدا غیر تربیت کی گی پا کالو کی وی گی پا کالو زی ور و زیب و زینت کی و هو فی الخسام دی پا بعصو پا جگڑو کی غیر مدید سطاقت و آلدین ندا جگڑ دی نخت البیان پورا کولی شی آجند پا زی ور و پا زینت کی در خده پاک لائے در سمچ خوز اخده سی خد باری ما پا نسبت خوز اکم دو وین د خزو زیب وزینت ده د جن مقصد کالیقه فی دول سنگار کفی دینه عالمین چې سو زیات دی دول سنگار کی او د تکلف به ځان نظر خزو پشان شان شکل جوړی نا راقن ملکن لری او بیاره مثال هغه دول سنگار د زیب وزینت دمله دا بالله نه کم تعلیم هم څار وخت سر اړای او پهینه کې دی مرغوري دا د سبق نا یقین هم دو تجربه خمال او چه کم تالیب سادری شدلی ساری خریلی خپل منزو دسکیو سبق کوئی دادا سبق تالیب چاچ انگریزی سبق پریخ و سنیاد ایرانک دادا سبیسی نی تا کالیجا لکانا کم چی سو دید دیمار دوال سنگار که دا برق جامیه گوندی او دا خوز و پشان سنی پریخی دادا پیسی نی او چه کم الک سادی پوز رفو کدار تکڑی نو کلیخو دا خوزو سرا مناسب دی دا, دا دوال سنگار زغیری دا اغا سرکی چا اغا مانایت کنزوری وچاکی چا خودو پاکتل صفات پیدا کردی دا کما اغا دی خبرو تا دمرا همیت نوا دکتا سرو سر دا سرو دوال مناسب دی خو چه دمرا تکلوب که چار وقتی ما اغا خو اینکی گوری دا شد فی الحلیان اغا مخلوق چلوی گی تر بیریتی کی پا کالو کې او فی الخسام دې په وخت د جګړې او داسې مباسه کې غیر مبین د تا کټو اړنی د مخمل اولاد کوي د خوزو طبیعت کمزور خوزو تک یوې خبرې تفوسکې نه پینځې نظر ته وویل خو اگر خپل مطلبې خبرې سره به غیر مطلبې خبرې زموږ وي خوزو کې ټکرا خو نو علا خوزو کمزور دی نو یو اکصلیت د په واره کمزور د خوږ کور کې جنګ جګړ پر فوکوز کیږي پټو پري پد جارو تمنګي پچ خانه ته کونته حدیث زموږه پدې بنې چې تاسو مکداسه دا زموږه مکداسه اوس تا کار انا داسه او لا داسه دی وا زکه چې دې سجن او رحمت نه دا ورو خبل په دوه ما دوه دا ورو سر ځنګ د د جارو دخ وستی وجعالم ملائکه خدا سو دي رپدې یعنی ودام ملائکه نو خدای و چې بيږي د لویانې د ډېسر سکتان دي چې راځي نکه یې یا ځانونه ولاند او کو دي دي لږه پاستور ګور سره په چې چاته جینه وای کو جی جی جی یا ورته سر مقلد دلیل یې په خپل مدنه متاسره سکتان چې اې کې ملستری نشیب <مشیف> خبر نشتا مکم بختانو ملیکو تاولی دخده لوریانو آئے تا خد اخده مخلوق تے هم عباد و رحمان اناسا دی گرزی چا دخده بندگان دی اناسا آخذی ایسایانم دکشان دا جہان زنانو رو بواستا سوقاتا چی دی دی سال سلام تا دخده زیوی او چاولی دخده لوریان عربو با ملیکو تا لوریانو دا زنانو عیسی علی السلام ته دخل او مخک یو کتاب تقسیم موزنه و ابن خدا د خدای زی مودل ته عیسایانو سو اداره دارو دمونه دغه ما علم نه پنه نو خزر عاقله فادرانه فادرانه خوز ګرده او یو خوز طویبه چا زده مونږ به باندې دمشقونکو سګزی غار زویب کیو قسم خدای قدم نه ری چی عیسی علی السلام د خدای زی د نو بس هر مشکل ننه مخبار کړه اړخ له بغرام ازو مخک خبر شو پادریان راځي خوځي ازمو د جګې خوځې په قامخ لیک نو چې یذینه خبر شي چې مستا ده غدنې بس ورځي تاسو به و وقفه قوم زمون ده پون تاریخ مرتبط خلک دې خو په غرام راځي خوځه مونږه ولې راځو خو چې تاسو ورته ان وجعل لهم ملائكه الذين هم باهر الرحمن اناسا دي ګرغېده خدای ملایکه چې د خدای ټول بندگان دي هغه ګرغې ته خپل خیال کې غځي چې راخه خزي خدای یې شاهدوه خلقهم دي غازل پیدا کېدو د د دې چې راخه خزي دي, دي, دي. ستوكتب شهادتهم لګیزه اقرار به د چې سوې او هم یې سوالون دي چې دام بیاوي <تصفيق> د کاافانو یو خبره نه خل کوي وخوا دمون د کاافان له شار رارحمانو که د خدای پخې نه بد نه هممونږه ددي بوتانانه بعدت نه کړي خ د مونږ چې سوجدله ګور ته ولا نه خدای په رازیدي راې رازی زکنې چې موسیجد کوونو بکوي شو که خدای پ نو ق نه مونږله بیاطاقت نه و را کوي د سد. ا تا درو وي هر انسان له طاقت ورکوي هر اختیار ورکوي چې تا دا تا فټ ریسټيم علي غلط او کته دا طاقت غلط استعمالې لوتي نهول نه ورکته موږ هم ته هم تاسو انکه هم وي ته چیرته چې څکه راکو چې ان جانبې پریکي او کسړې پیوي ته څړې پیو او خپېمو چې انانه وي پریکړه د او ته ورځې چاکو ورکی پیاو ته سړې پیوي اغه دا ټول بدی بلوار کا کا چې مال چا کولا نا کا اغه دې سړي ته مر خوشاله نې ذکر دا چا کولا نا د ورته زنا ما خل له دې ځاني پری کوله دا بار کړو او درته مې لوم چې کورز په دې ښه پکیګ نه غریب او دې غلط استعماله نو ګناه زموږه تاسو ته دی کله خو دې په خوره و په ان له اشاره په کله کې په هغه د دې عبادت نه کړې ځکه چې موسی د کوله فنه باندې وو درو نه د کومې شو که چې سې د تاو سې دې دا علامه ده چې خره طاقت خوشاله ځکه ته طاقت نه کړو فلو ایمال حم ذلک من العالم یستدید ویله را پدې فبره الا انهم من لا یخرسون دار رضا مر کلی خبرې ته په طاقت پر کولو کای خرازی په نه طاقت یې درکره وروځو کتاب ته نه ورکرېتابه خدای ته کوم ام ان ته کتاب من قبلہی آیا موږ دې ته ورکرې کتاب محکر دینه فهم به مستمسکون چې دوی طغی عمل کوي دا د دې چې شرک مر کېدا ډیر سره سنقید دلیلش تا اس مسته په دې ته په څو کې یاره نه پلان غیب دی بوتان او تسیدا کول ذکر او بلکالو بلکی ویدی چی نراسر کتابشتا نراسر بلسشتا بلکی ویدی اینا وجدنا احبانا علا امتن من منتی بختل پلاران نی کنطا یو لارا وینا علا سارهم من دا غی پلار باندی رحم مغی حاصلو فکر مالار چی اغی روان دی من گتا غده داوط لاحکار فلان نی کندا قلی رواج حمیشا لسدین اقل او و باسی د دیو جانا رواج تا با نو گوری چیزا ما دا کلی رواج دا دا دا دا علماء دا دین نبا تا پوس که چیارا خوده و رسول پا کما خوشحالا دا ذکر کلی که بیر یا رواج مفکنی شو دا شوروشی زمون دیش وطن که شو و دمر رواج نو خود نور که شوروشو یا بدریکا لپس چنور که شران تیدا کیه غیبوی زمون کلاب نیکو کلی علیکا دا خوص رواج شوروشو زمون طرف تا دا اختر با خنانو قوزو اشباق میاستن که نه شی و نه دایره دې افتاده نه قوزو بده شپیزي نه به خنانو سړو شوپي مور پسيره غریبانه نه قوزو شوپي دغه هردا خار کمي غږي د پښتون له کوله نه غریبه خزن جان ته فسوي نه دغه پسې سړو شو نه اوسه ما ماهم شوپي زناورت نه لاینه زککوي نوزنه به بنره فپي ست بنره کي خيرات بنره کي په دې د خیرات باندې تاسو ولاږئ په رسول الله احمد واله ځانګیرت به لا کول فکر یلی به تدفوع اسلام کول شي ا کله ته خیرات او د صادق د کار په تر اوسه کورا و چې نه ته اسنه کی داینه مخوی روزی زیات او ورکی په سری کې ورته نه فهمه نصحمه اغه کوم زموږ خپل کسو ښه ټکی زموږ نه څنګه لږه په پښه غزر اختر قرار زموږ دعاګانې ته تا نه کوم لکه چې ستاسو هم د خپل کسو زموږ له وکړه ته ته ته دې زه اوس نه اوسه اوس د کور حام ته ته په استمحک مرشید اوبل چې دغه دمو کوم چې نه نه ته د اختر خپل د له دروروز نه پاست چاته دعا کو لامد مدار شیوه کله چې پکم کلي کی او دروروز کیمڑی لوراله میږه زال نو او کنی ورغلی دروروز نه پسمانه کې او که بار چاته تلې پسه هر دی اوراله فابرشی و نه دی ورتلیش د اختر پرز دعا صرف د اختر دغونی پر راځنی یعنی کله اختر پرز اتفاقا سپنه شنو ټیکتا چې مخ کی موري او, او د اختر دعا او د اختر دعا خدا اختر یا مقصر نا پیدا کرده با اختر دیمو دا, دیر دا که دیر مونشی بی پا کلی که مانگا دریر ازی با دیمو دیمو دا که اختر پا دعا گانو که لکه دا رکتا بوی پشان چاپی را پا کلی که گرده نا اختر باشو نا اختر کنور دا لبن جامعه غنلی اخوز با مخپناستی ولی دازمون دا مورد دا فلان که بلابا دل رونده دا مداله مور پلا دادا زده خزی رواده وره زمون دا پختنو پینزکام سن لیواجون از آزار ای خضی جوری این مردار نفی نا که قلمی قرام ورطا تیراوال شاب کی دی چه دا کار خکار لما وی نا تنو پی اگه ایننا بالله و ایننا علیه رجل بل خواب بلکی ویبا وجدنا بارا من نیت دیپ بل علا امت فیولارا و ایننا علا سار من دا ایپ لارا په ټول کې وای ور واجی ته ملک کې پم موږ نن زمونږ نیکره وای الکستانیک نه مخکې نیکې ساو کاغدا کار کړو د لیکوټ کې تشخا پیری مون بزان سره خر ساتي لکه چې روانې اذانې به انیا دې ځای ته راځي جنازې نه مخکې بشکورونه دغه نه رواني مال کې چې می پکیږي نجعل تلاش هغه ټوري امام نور کینې امام ارې ما مدام سره خبر ساتو البته دین نه دای شکل کوي کله چې دا نه مو تازه دا جنازه او کې ګيروسو خود خپل جامعه والایدا تشران قران شریف تعالی جنا نماز والایدا عزت په طریق دي نور کې غوښته کېږي دا ما یې دا رې مالږي چې دغه د خپل تصین طریق په څنګه چې دا طریقونه کوي کولی دا عزت په طریق فوکه اخبل امامان لجانه وغالوه اغای امامان مدرس رجان که کن کم بختانه دا قانت سی تاریخه او خایستاسو لبدا بینا زیادی دار که او چه سی تاریخه اندر تار که دا علمان نکه ویبا القالو بلکی ویبا انا وجب ما برانا من منتذ پلاران نکن اخبل الان امت فیغلا و انا غلاثار قدين وكان ذلك ما صنع اذاه عوطه لوالده قد بانه عوطه ما صنع من قبلك في قريه من ديجلستان مخ يقول كل دم النذير والبيغمبر هر كلمه من ديجلستان مخ بيغمبر لي قال مطرفها واذا ما دار هذا خلق غاب عن falo ما لا ذكر به او با او انا وجدنا اعبانا من منتدف الاغران نكون احفل على امتن فا يغلارا و انا على اثار المختدون من دلغيبا نخش قدم رواني اكتا كمور بلار قصير تاريخا رواني خصيدا اكتا كمور بلار اتنا عمل و شلطنا خلاحي و با اخو كتر واج قصير زيبا خلائت اغنبران دنیا تصل را لئجا خلائه شاګپیر همبر د ورته د وې کفاله او د ورته همبا اوله چې تو کوم اهدام مې وجدتم علیها اباک اگر چې ما وروي تاسو ته ډیر خپل د هدایت لا لاری په نسبت چې کوم باندې تاسو موږ ته د پلان ستاسو تاسو د پلان او د نکنه کومار در تما پیش شکري هم د پلان نک په سواني دیو یو موږ د پلان نک په سواني ستاسو به نه مون ورته وې انا بما ارسلتن بلی کافرون من کاغ هدایت چی تاس پر علیگلی شیع منکری ستاسو هدایت من دا پلان نکری واجن سپری خود فر تقننا منهم خدایوی ما باتی بدلوا آغشت ما بودرگی فرزر کیف خان آقبت المقدمیت اگورا پا دنیا کی تی حال در داسی خسم خلق چی پیغمبرانو تی دو جنگی داوی خال سنگا از دا ایو آیا تو پاس دارم تاخده ہوئی که تاس اپلار نکے آدھا ہے نستاس علی نکخو ابراہیم علیہ السلام دے آدھا آب آب ابراہیم السلام اولاد دے ابراہیم علیہ السلام سکر دی کاغو بودپرستکلی نو ٹک تپلار نکے آدھا آدھا خوچکن دن نوڑے آدھا ویڈزکوڑے دل شرک نویزار ہے آدھا میں وسیت تیتولا اولادتا نتاس خدا آدھا اولادی ہے نا آدھا وسیت خوزان تولا ہے لك بلان ديكه ادوين دکوله مشر نکمه عرب عرب د اسماعیل علیہ السلام اولاد د اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم ورس خدا هی وسخه علی ابراهیم الیہی وقومه لیتور یدا خبره چې ایبراهیم علیہ السلام په بل بلاره قوم ته نور دغه غبر د چې قوم ته وزست سره په یوک کینې مشرک وی خپل بل بلاره قوم ته ننی تعبدون زی مه دا اند دد خدایو نه ته تاسو یم عادت کړئ ستاسو نیکو خدای قوم ریواد لاته هر کوله الا لذی فطنی عبادت کوم دا حاجات چیزی پیدا کړم فانه سهدین هغه ما تعالی کی ما طلار نک لار نه ف وجه علیها كلمه هغه تاریخ د خبره یو وصیت پاته فی عقبې پخت اولاد أغفتل <سؤال> أولاد تنميلي لغريباتيو بغي رواج باسي بنزي تاسبه داري خداي بغدد قريتكم قريبا قريبا لا اللهم يرجعون وسيتي تريخي نجدينة طارق رسول تشرك مبتليتي والباسي وصلنا الله تبارك وتعالى وصلنا الله تبارك وتعالى والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على للطيبين وعلى الصعبين وما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليه مختا تنو كده كافرانه لو جواد زي برشلونة فيهم بقى في مقابلك انا بقولت منهم بلاره ونيتنه قد ايه لارا بقى مين تيجي زي كتاه تصني شتلي ما خده بقى قول انا طفان قوموا الجوان بقى ها قوم دزي بيغمر تلين دخلت بلار نكتب اپی غنبار باوتاوی اگر چی ستا سپلا رو نکو پا غلطو اوزد آرت تراعین احکولی لغا پیش کون دیگو یارسی چی دیخو دی عربو تاویی چی ستا سپلا رو نکو خو داس اینو ستا سو نکو خو ابراهیم علیہ السلام اخو دا شرک ندا بیزاره اعلان کرو دی اخو پل بان بچ تیدا رو سید پیخ دیگو یاکوب علیہ السلام چو گرو بان ناكذا پلار نكي خبره منه نكذا غلونه نكوه منه خوده يروز كي ندا پلار نكسا مسمح خبره با بل <سؤال> كدي تريح فلو هلين تريح فشعالوه <سؤال> تريح دنيا ما هي عالية نوعوذ بالله من الشيخ وانه رجيم بل مطاطوها وله وعدام بل كما في دور فيه ويد دے خلق و تولدی پلا رامتا لدنیا دا, دا جن میں ورکوری خشالی میں ورکوری حتا جاہا ہم الحق چو سراغ بیتا دا حق کتاب و رسول مبین او واضح بیان ان کی پیغمبہ دنیا پا دول سنگاو پا دے اے شماش کی مبتلا دی و لما الحق مرکل شراغ بیتا دا حقی که کالو دیوی اسحالا سحر بایع سحر وینا بھی کافرون من منکوریو نمانو دا سحر او دو پیغم را ویسا لام حبارا کسو ہے اوی خخ دے پاک پیغم رای دا پارا دیکھا تا غریب کو غریب سرے وماكي بخارك يان الطائف بخارك بيهو مردار سروا لمنازلو ذكذا خلقه بخاركي تسوك مرداري داد نوية بارزات ذريالك ويخذيتون فوماكي كده غريب سليتك في غنباري وقالوا ويدي لولا نزل هذا القرآن على جلم من القريتين العجيب ولينا نزل هذا القرآن هذا استربيل ولي فديد خاريوكي وبې ضر خاريوت چې کومه اندر سرې ده مته ولې دا پام نه ورکې نو ده غریب شوی تیر وروه انو لسمه پار کېدو کنه چې داسې پیغمبر به د دې خو بازار کوي ما له هاضر رسول یا خل طعام ويمشي په الاصفه دې په ولې کړ کله په زری جامي ني زمو پښان دې زمو چې دې پیغمبر شه او دا انته ورته خدایي چې توګه په رمبران د وحيان جونته یې رمبر په ساني ملایکه ونی د دې خدای تعقید باور وکولې کله نار مړ خاري دې مکا او په دې کې په یو مستوري ولنه ناظرې ده په اک نار مان دا مکا کې به ولې دې مغيره یا او يعذبن ربيعدا تمام هم صحابی شیوی ده او ده بل کده هم بی او ده بل مغدا شوی آچه کمیلوی آده وقت اپه هم برپلمان اکی پروت تگی آلوی موپای آو ده مکیم شکمیلوی صحیح کمیلوی یادو یو مغدا شوید بیمی رویا جنگ باده آده بل مسلمان شیوی ده نو لا نعوذ ذل هذا القران وليه نازل ذل القران على رجل من القريه العظيم يعني yani الله رجل عظيم من القريه او وي مالدار سي تديب وړو خاريو کي خدای تديب وجهه آنده چې ده به دا, دا, دا, دا تقسيم ما ديتا والا کړو او دا از خپل حکمت متعدد تصنیفو نو پیغمبر عزت اچا روانا چا تقسیم او دا تصنیفو کومه دیتنه مال کړي چې جی تم اکه د پلان کې سړی پیغمبر شوه او پتاف کې د پلان کوی شی نو دا دنیا جون کے پخ پیدا کړي یا موږ همدغه پسین کړی وی او د دنیا را جون خدای مختلف پیدا کړو دا کو سو کې کول دا نکورشی ندا انصاف دا تقالا احو یقسمون رحمت ربک دی تقسمی دخلی دا الوی رحمت رحمت بمراقی انداری دا نحن قسمنا بینهم عیشتهم فی الحیات الدنیا من تقسم کردی دير دی, بی دی بی کمیانز کے جن دا دنیا, دا دنیا دا. ورافانا بادهم فوق بادم درجا توچت کرن دی بازی پا بازو پا درجو سا لیت تخید بادهم بادم سقریا شی بازی بازی خدمتگاران جور کی ما دا دنیا پا جن کی پا مال و دولت کی فرق پیدا کردی چالا ملیل ورکردی چالا لب دازا ما پا حکمت تا دا دام انسان تا ندیا والا کر مزا پیغمبر اے تقسیم بسنگا انسان تا والا کم یادا دیکی دا دی چانا پا پوسک. دنیا که خدای پاک دا مال و دولت دا دا چاپره تقسیم کنه نمی چاله دیر ورکی چاله لکسا با علاقه عبادی کنه یو علاقه عباده دا خلقه دی یو علاقه غریبه دا خلقه غریب دا خدای پیزی د اموری کنه ذکر دا دا پاک دا خدای لاز کری یو زیکی و بشتا بل زیکی نیشتا یو زیکی بان باران وریگی بل بان دنوری یو مکین خورا دا بل شنگ یو عباد گرونا دی بولوچ گرونا بیدا چاکو ردی که نا غاسباب دا جن خدای پفاک دا کرد نا تا گوه یو جین فیز دی نوارو که تعلیمو که قابل شو آغا آمدن دیر بی نا به دی آغا دماغی دا غدن خرچه لی ستکوه خانی موعتد نا نزام دا چا نو دا احمدن سمرا زراعی چی دی اغاد انسان پاوست کنی دی اغاد اخدای تقسیمو دا دماغونو که فرق چا پیدا دا چې کوئی مساوا پا اوی پا مالو دولت کی دا نشتن کونشی شي غصیشی سو اروز تلاق شیدی اسپی او دا وزیریم را تنخواه ندار وزیر وی زمان کارو چتی ما تعلیم کروی قابلیم دا اغا تنخواه ارشان انا دا مزدور د غریب دا کارحان دار برفیان چوانا و دا تا سوق دا مصحوات چه اوی دا انو کولش نشته په دنیا کیسه دا که دا احمدن اخا اسباب مختلف دی سکرگی سوکی و کولش دماغ سوکی و کولش دا بطن کاخت سوکی و کولش زمکی سوکی و شان کولش فصلون سوکی و شان کولش علاقه سوکی و شان کولش ما له څوک یو شان ورغلی شي چې ټول ځان د خدای فرق د فکر راځي چې موږ خدای وی دا زموږه خدمتونه ني چې بعضي بعضو نه کار واري دنیا کې یو شان ته خلک به کار نه کړي مالې روغ او صحت راکړل د بدن یو څه د پیسو کې پیسې را چې خپل مالدار ته محتاج هغه سره پیسې شته حقوق کارني شي په لږه مذاهر افادی کومه پیسې را د اور مظام برابر که زموالدار نو په بدن نور مو مفاتې کوي لسی تاسو می ځای دنیا ټول یو بل ته حاجت مونږه او د خدای نظام شپور است تلک دروازه کار کیده شپې نه پی مثلا دروازه د تقسیم چا کړو دا خپل دا څوک نشویل چې دا خلک په ټول یوري دا ټول خلک د ملائکه دا په ټول زرګړی کې خلک بدل پیدا کړ تا دا ری ټوله پیدا دی یو انجنیر پلاسمنټه کسل لري او مزدور پټول اوس کسل لري نو سره وی چې دا ظلم دی مزدور او انجنیر دغه مرات دروازه لسل لري لس شي نه ياخد دغه پلاس د ګینټا کوېسټن ورکې یا غلل او ومسوره کې کنا موږ هغه لږ مخروته نو دا په ځلو مخافه کو دا په یو ګینټا کیسل غوپیې څور لاس کالې سم خمه نه لې ځان یې وځلار چې یو ګینټا سللې هفه پکې هغه څور لاس کال جنم دی سری صاحه دا مزدور جما په شان چې خرچه لې د څور لاس کال مدیل پا یاو رس کیلس رو بے گئتی اغدل پا یاو گئن تاکسل گئتی فائز مختلق تی آئی پس اعمدانا مختلف تی بروز تلار سی خروش چیف سمرا تنخارا و او بن نید او دست پیدا پا انسان کسی بیان کئی پا یاو بلا زرا پس اشپن گزا کو پوش سمرق و اعملید یا وزیر ما تاوی اغا لستول ازال دروس دور اکده و سرکاری زی که داغی اغا پایتی دیولی دل دفوج نو گلتای با درشی داد دفوج خوراک زی حکومت سر نو زمو که چخپل زاتی دلچسپی د چانی او دا نوکر پیسیت کار که اغا سکار داش زمو که دی رفواری که اوی که زدی رفواری کوم او په لگاو که مال او ماغا پیسی را که را باغا سره زم خپل ذاتي دلچسپي فقې لري چې اوس یې متو اړولېره او ما مدرنمې مليش دی ویل دي چې روس موږ باندې قبضه کوي عامه اعلانونه عام dane کمشه اوس په روس په هغه کې مختار دي دنیا د مرصله چې موږ کې او حل الله اوس مجبور دي چې موږ خپل لاسه ورکو چې خپل بستا سر چې کار کړو موږ چومز د شپې له د مولانا دي جون تیرې اوسه صبح خورې ته پیوسس نو خدای وي دولت ما تقسیم کولی دا بنیاد دي د امام تقسیم کولی چې دولت یو معمول <سؤال> شي د پیغمبر هغه دا چارای ما نه تقسیموم چې دیره تویده ما کې پلان کې مالداربه پیغمبر شه او د پای څلکی مالداربه <سؤال> پیغمبر شه نور جنات د خپل الله والا موهیزه رسوله ته خدای ته ماډم د چکر نه اټه په نوم ورکوم نو خدای وي او دنیا کې ميدان نظام چې بدل کړي دي د حکمتونه دی پټ چې دنیا نه باندې نو پیاوړشان باندې کې دي شي نه پیاوړشان خو اړه مو دی لید شي ور رحمت من ما اجمعون دا کې دي چې د ټول محمد سکتور څنګه طالبان به حکومت وکړي چې اطه د سابوخه او خپل طالبان شنو خېمو ورته ځو دا کې دی چې ټول استعاضه زمه لري ټول طرفه یې وره خدای ټول یو شون دي ديسه که فرایز او که یو یو کار کوي بل بل کار کوي د فرایز څنګه اهمي زیاتې مجيب هاي زي کمي حقيقا نتي روانه فرای زيادت حقوقي زيادت څمره درجه به درجه را فرای زيادي ګارونه زي موهرونه هغه هغه حقوقي زيادت ورحمتك عندك خيرا لروسه زيادت په خپل نظام شتنه چرټسته روس د دنیا دي او د زريا د انسان هران د زما نو ودرو د جن مقصد سره خلاص کاټي مې چې خلاص کاټي مقصد کته دا د نس پی جوړه سپې بهس خولې له انګولې پرې پخه کی په اور مساله په واچې او سپې ومو خوري چې سپې نو یې د سپې دیو ترتی یع تاسو کې کلي سپې انسان په صفه پونځتا خو سپې په څنور بولي انسان په ټچک ولار درځي هغه او خوري د پخا سره د پخا پته او دین انسان د مقصد وراسکه مزمکګته چې دا د مقصد کله حلال حرام ووته پر دیتل د مننه ووته ده کو من له مخته شي زکر سپیچر ته وی دی چې دا حلال دی او دا پیدا مو مت څو روسی فطونه کوي دې ته روس سره اوسه ول تم ژوند خله نصیب ک هغه سپور صح ورحمت وعبیکا خير من ماج معو د خدای رحمت چې هغه به امره نه هغه ده تر ده د رای مال د نه جمع په نه ما له د ما فرق کړی دنه په نړۍ کې هغه ما په حکمت دا یو چې د تاسو په ارزمال دولت د بهتري معیار دي ځکه یو چې د مکی پسریت لاندې باندې مو په باندې راغلی وو په دته په flankی مالداری په مالداری زم ما په ارزمالداری شینره کله خپل ټول کافر کې دینه ما باندې کافر ولا د سروز اور باندې ورکړي او د سپنولا او له په ميد کورونه ول <سؤال> د سروش پینو کړه دروازې په ميد د سروش پینو کړه چې څنګه په ميد د سروش پینو کړه خو به په دېر خلک کافي شي خو خدای هو زمو په دې ته د سروش چا پیدا کړ او سره چا ته واکه څنګه یو تورکونه ته غواړی خدای چې تورکونه ته غواړی